Nagyvárosi dilemmá Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Jó reggelt kívánok, Bányai Géza vagyok, hárban fülünk rajtam kívülítás stúdióban, Miklós Jendre, dékánti és Kolondzsia Gábor. Urbanisztika és káosz, vagy urbanisztika, vagy káosz. Ez a mai beszélgetésünknek a témája. Méghozzá ennek volt egy előzménye is, egy konferenciát is tartottak hmm. ezzel a címmel. Igen, a Magyar Urbaniszti Társaság Budapesti és Pestmegyegy területi csoportja és a mellettem ülő dékánti Tibor barátom által vezetett ö, a földmérési és távérzékesi teszosság urbanisztikai és környezetvédelmi tagozata. tagozata ennek, hát, sajnos beleestünk a hosszú címeknek és neveknek a hibájában mind a ketten. Nem elkerülhető úgy látszik ez. Lényeg az, hogy a, a, a Tibor kezémérzésre több alkalommal szerveztünk már közös rendezvényeket, és a legutóbbi ilyen rendezvényünk éppen ez a témájú rendezvény urbanisztika vagy káosz címmel a jelenlévőkön kívül még részves, nelleri István, Budapest főépítésze, Lukovics Tamás a középmagyarországi régió Felesés tanács ügynökségének a vezetője és Vidol Ferenc, ennek a műsornak ugye az állandó szakértője tehát egy időszés társaság gyűlt össze, és, össze Tamás. És, és valamint jó, hogy mondott Tamás aki ugyancsak szerepet már ebben a műsorban a közlekedési szakértő tehát egy kerekasztal beszélgetést tartottunk voltak éppen maga a cím már sugalja a témát és a mi gondolkodásmódunkat hogy mi aggódunk a városért ezért a városért Budapestért és azért is örültünk egyébként hogy fogadta a István a meghívásunkat mert felvetettük azokat az aggodalmainkat, amelyek arra irányulnak, hogy itt Budapesten, mint hogyha úgy mennének a dolgok, hogy a lovak közé dopluk a gyepedőt, és kicsit tudományosan fejezem ki magam, a Lászséfeld várospolitika folyik, tehát történik, ami történik, a, a befektetők határozzák meg tulajdonképpen a folyamatokot, a farot kutyát, tehát, hogy egyszerűen nincs egy érzékelhető, érvényesülő valóságos várospolitika, független az a területnek a tucatjaitól és a folyométereitől. A valóságban nem érzékelünk ilyet, és ez meglászik a város külsején is, meg az, egyet, az állapotán is. Ez az aggodalom vezetett minket ö, oda, hogy ezt a rendezvényt megtartsuk. Én a címnél elbizonyítottam, hogy urbanisztika vagy káosz, vagy urbanisztika és káosz. És aztán elbizonyítottam, hogy ez, ha nem Budapesten ülnénk, akkor vajon mi lett volna a címe? Hát mindenkettő igaz. Tulajdonképpen az eredeti hát javaslat az volt, hogy urbanisztika vagy piac. De a piac az tulajdonképpen már egy kis bővebb kifejtést igényelne, mert, mert piac hogy van, az természetes, hiszen ahol két út kereszteződött, és létrejött egy piac, abból, abból alakult ki egy város valamikor. Tehát a városok fejlődése valahogy tulajdonképpen innen is datálható. Tehát a piac az lehet egy pozitív, pozitív dolog. Most nehéz lenne azt kifejteni, hogy a piac alatt itt tulajdonképpen nem ezt a hagyományos piacot értjük, hanem azt az erőteljes, tehát a forró megjelenését, az ingatlan piacban, ingatlan fejlesztésben, akik azonnali hatalmas hasznot várnak a befektetéseikkel. Tehát egyszerűbb volt ezt úgy kifejezni, hogy úgyban a vagy káoszt. káosz alatt önképpen azt jelentjük, vagy azt értjük, amit a Gábor most elmondott, hogy a, a, tehát ez a forró tőkét képviselő csoportok kezében van Budapestnek, Budapest városképének az alakítása. Most a piac szó a városépítésben elsősorban az ingatlan piacot jelenti, hát aminek az a lényege, hogy az emberek különféle ingatlanokat vásárolnak és építenek, azért, hogy ebből haszonra tehessenek szert. Ebben az értelemben ez a ingatlan piac, ez 6 vagy 700 év volt a meghatározója az európai városépítésnek. Önmagában mivel semmiféle rossz nincsen a piacban, sőt ellenkezőleg ez a ingatlan piac az, ami egy városnak a fejlődését és növekedését biztosítja. És ez a piac az, ami a ö, ö, városok központi magjának a reprezentatív képeit ki kialakítja. Hát, hogy csak egy véges történelmi példát mondjak rá, az, hogy Velencében a Canale Grande mellett olyan palotasor épült ki, mint amilyen kiépült, annak az az oka, hogy ezek voltak a legértékesebb Telkei Velencének, hogy ide ez könnyen behajózni, és ez reprezentálni lehetett. Tehát, ha én építettem egy palotát, akkor egyrészt azért építettem, meg volt hozzá a pénzem, másrészt pedig ezzel a saját magam, ö, ö, hát erényeit is tudtam hangsúlyozni, és ö, üzleti befektetésnek se rossz éppen, mert, mert egy nagy üzletházhoz hozzázatozik minden mai napig az, hogy reprezentatív épület legyen. Tehát ilyen, épül, ilyen értelme például csodálatos városnak is, mint Velence, az egyik meghatározó éppenséggel az volt, amit mi telekpiacnak ne önmagában éves semmi baj nincsen azzal, hogyha a piac megjelenik. Ezzel szemben nagyon nagy baj van akkor, hogyha ez a piac nem esik általános szabályozás alá. És ilyenkor kezdődik az, amit káosznak szóltunk nevezni. Most hát a Káoszról harmonya, el azt, hogy a, a, a többféle értelme van, de itt mi jelenesem az űrzavar szinonimájaként ö, fogjuk használni. A káosznak az a jellemzője, illetve a világnak az a jellemzője, a világ nem kaotikus, hanem rendez. Hát ez a világ fönnáll 15 milliárd éve, és ö, arának rend van, ö, annak rend és módja szerint, szépen forognak a bolygók, pörögnek, a, a galaxisok, ö, nőnek a növények, ö, ö, a tehenek, adják a tejet, megiszuk a tehet. Hát szóval lehet mondani, hogy ez nagyon szépen rendelett, ez a természeti világ úgy, ahogy van. És amikor mi emberek valamit csinálni akarunk, akkor minékünk ezt a természeti világnak a rendezettségét kell valamilyen módon megismételni, mert hogyha ezt nem tesszük, akkor erre az a rendezetlenség, a káosz, ami zűrzavarba és összeomlásba vezet végül is. Ott, hogy egy, példát mondjak, egy, egy embernek a szervezete általában jó rendezett dolog, tehát mindennek megvan a maga helye, a, a, a, a, a különféle sejtek szövetek minden egyébek végzik a maguk funkcióját, hogyha valami sérülés történik, akkor annak rendés módja szerint a sérülés helyére, mert a szövetek helyrőlnek. Egyetlen baj van ezzel a dologgal, hogyha egy, a dologban megjelenik egy olyan sejt, ami nem akar illeszkedni ebbe a rendszerbe, individualista sejt, ez e, genetikai hiba e, tulajdonképpen, amit mindkörülségünk ráknak szoktunk nevezni. Most a rákos szövetek azok nagyon-nagyon individualisták, tehát a Rákos szövet nem hajlandó beilleszkedni egy, egy idegszövetbe, vagy egy kötőszövetbe, vagy egy izomszövetbe, szövetbe, nem hajlandó a én meg vagyok magamban úgy, ahogy megvagyok, aztán még szaporodok, is, akkor légy egy másik rákos sejt, ami szintén megvan magában úgy, ahogy van. Most, mint tudjuk, ilyen módon, amikor a rákos sejték egy szám egy bizonyos léptéket túl haladott, akkor a szervezet elpusztul. Na, ez jelenti az, ami az, az élővilágban, amikor fölborul a természetes rend, és megjelenik helyette a káosz, és a káosznak pedig, mint a rákos sejt példája mutatja, az a lényeg, hogy mindenki azt csinál, amit akar Ezt ha Budapestre próbálom vonatkoztatni, tehát hogy valami kézzel fogható módon megértsem, hogy hol az a rákos sejt. Elképzelek magamnak egy nem nehez, mondjuk ott egy vesztent bevásárló központ. Ha bemegyek, magát az létesítvén nézve olyan nagyon egységes és egyáltalán nem egy kaotikus valami a önmagában. De ahogy beilleszkedik a környezetében, olyan, mint hogyha mög mellette minden ö, elsivárulna, elpusztulna, elveszteni az erejét, tehát ö, megtévesztő Ugye a, a, a Rákosejt a, a, a szervezetben nem megtévesztő, mert érezzük, hogy a betegség az lesújt bennünket, de a városban ez megtévesztő, mert a, a köznapi ember számára ez először úgy tűnik, mintha valami csodálatos dologgal találkozott. Olyan. Na, e, ha az ember akár légi fotót, vagy által felülről készített fényképet néz a városról, ugye nekem most birtokomban vannak ilyenek, Murkova megkaptam az autófotókat Budapest, hogy gyönyörű szép kiadványa egyébként egész Budapestet fölülő mutatja, hogy lehet látni, hogy a városnak az a területe, amit hát most először mondom ki ebbe a adásba azt a szót a Tanács hát abba az időbe épült föl, és abba az időben lett rendezve, tehát a viszonylag a belső részei annak város szövete van. A szó igazi értelmében város szövetről lehet beszélni. És a hálás övezet, az már nem mutat ilyen szövetjelzetességet, az már inkább olyan halmaz. Viszont, ahol uh, a modernizmus időszakában építettek be területeket, tehát nem csak beélesztettek egyes épületeket, hanem azokat akkor jelölték ki, és akkor építették ki, ott már uh, nem lehet szövetről beszélni, hanem, ahogy a Bandi mondja, ilyen uh, abszolút be nem a könyelethez semmilyen módon nem csatlakozó beépítéseket találunk. Ezek a legelső időszaka lakótelepi volt, amelyik ilyen brutális belerondítás volt a város szövetébe. E akkor még egy lakótelep szintjén rondítottak bele, ami önmagában a lakótelepen belül valamiféle struktúrát mutatott. Most viszont már ott tartunk, hogy egyes épületek szintjén rondítunk bele, és valóban az van, amit a Bandi mond, hogy individuális építészet van. Tehát a stárépítészek, azt nem érdekli őket, hogy egy városban építkeznek, ő a maga művét megalkotja, figyelmen kívül hagyva teljes mértékben a könyedetet. A sokat emelgetett Calvin téri épület is ilyen, de lehetne számtalan példát mondani, eléggé esik a például a Rákóczi úton, ott a otthonáruház mellett az a banképület, ami a rakét a mindig úgy gondolkozom ezekről, hogy gondoljuk el, hogyha az adott útvonalon két oldalt végig ö, úgy olyan vagy ahhoz hasonló épületek állnának, az jobb lenne vagy rosszabb, mint ami most van. Hát ez rémálom, és soros ez folyik, tehát lesz a a város egyenként, házanként, ugye most ez folyik, és ilyen üvegacél kockákat és kristályokat raknak a helyükben meg hengereket, amelyeknek semmi közük a könnyeletükhöz még olyan is, és az a nagyon lényeges kérdés, hogy a város építése alapvetően a téralkotást jelent a térnek falai van és ezek a térfalt alkotó objektumok a házak normális körmények között. Na most, ha megjelenik az individuális építészet, akkor végig a térnek, a téralkotásnak, akkor már nem a térfalba édezkedő valami vagyok, nem édezkedess sehova, én a magam művét alakom oda, Figyelme kívül, hagyva a szabadású vonalat, a, a, a térnek a folytatását, és mindent. Tehát ez illusztrálja azt, amit a bandi az előbb, a, a rákos dolgokról elmondott. Hát mert... A bevásárlóközpontokhoz is ugye az előbb elkanyarodtunk, a vesztendet említetted. Valóban ezekkel az a helyzet, hogy Európában ezek a bevásárlóközpontok eredetleg úgy jelentek meg, hogy a városban dolgozó ember hazafelé tartva a körülbelül mondjuk az úgynevezett szabőrbe, hát a bevásárlóközpontok el tudja intézni, úgyhogy Közben nyugodtan tud parkolni. Tehát a városokon kívül jöttek létre ilyen nagy bevásárlóközpontok. Európa nagyvárosaiban ez, ez így van. Most Magyar, vagy Budapest volt talán az első ilyen kelet-európai ország, ahol a bevásárlóközpontok betörtek a belvárosba. Az akkori hát, körülményeket kihasználva. Ami tényleg azt jelenti, hogy kiszippantja az életet, kiszippantja a vásárlóerőt, a város, tehát a belváros egyéb területeiből. A, azt lehet látni, hogy a, szinte már nincs is mozi, tele voltak például mozival ülját a nagykörúton. De hát a nagykörúton, a Rákóczi a kosutlás. Igen, igen, igen, igen, ma, ma a egy kihalt terület. Izé, teleragasztott kirakatok, üres üzlethelységek, homladozó házak, és ez volt Budapestnek a főutcája. Igen. Az... Igen, kiszippantja, és hát tulajdonképpen egy ilyen lerobbant területé alakítja át. Szóval, például most karácsonykor volt egy nagyon meghatározó, ilyen olyan Pécsett voltam, ahol az Árkád bevásárlóközpont kifejezetten szintén a belvárosba települt. Ott volt egy ilyen karácsonyi vásár, amint az régebben is szokott lenni az Elefántéren, és egyszerűen senki nem volt ott, viszont alig lehetett lépni az Árkád bevásárlóközpontban, tehát az ilyen kedves régi hagyományok például, mint, mint egy ilyen karácsonyi vásár, azok teljesen elnéptelnednek, mert mindenki ott tolong a bevásárlóközpontban. Tehát a bevásárlóközpontban valóban ugye hát amikor az ember ott van, akkor, akkor... Hát ez egy hosszabb téma, hogy milyen módszerekkel érik el azt az ember. Ott jól érezze magát, elfelejtkezem az időről, mindenről, csak hallgassa a zenét és, és költekezzen. Nem, is ezt megkérdeztem, mert maga a bevásárló központ, vagy egy irodaház, vagy bármilyen új létesítmény önmagába, hát éppen nem kaotikusnak tűnik, hanem mint valami nagyon is rendezett, fényes, jól megcsinált, értéket képviselő valami lenne? Igen, tehát ezt a dolgot megint csak a rákos sejthez visszatérve. A rákos sejt önmagában jó rendezett sejt, hát nem lenne, az akkor nem is létezhetne. Hát úgy működik, mint egy valóságos sejt, az a semmi hiba nincsen. Mindenféle sejt van, meg protopasz, meg minden ördögben a sejt működéshez kell. Ez a sejt él, lélegzik, szaporodik minden, tehát semmi baj nincsen, mert működőképes. A baj ott kezdődik, hogy ez a sejt, bár önmagában működőképes, elutasítja az együttműködést a környezetével. Tehát, Természetesen létről mert a másik rá, hogy két rákos hely sem működik együtt egymással, tehát ez, ez valami teljesen szövetidegen dolga, milyen módon létrejön a, a rákos Rákoshegyekből, de önmagában jövő nincs működőképes, és önmagában véve ez a bevásárló Pláza is működőképes, és működőképes az a lakópark is, amit netán megépítenek, a védik a külső behatolás ellen, és pompásan nézik maguk az ott élők, egészen addig, amíg egy páncéló gépkocsiba hajtanak, akkor kicsit bizonytalan, tehát végülis a páncél azért a gépkocska legalább legalábbis véd, mondjuk a aknavalóbanás nem véd már. Tehát az én a páncél a gépkocsiból is jól el vagyok. Most ezeket a példákat azért mondtam, mert errefelé tartunk egészen látványosan. A, a városi utca, amiről az előbb szó volt, az arról szól, hogy ott mindenféle dolog történik, jönnek, mennek az emberek, a város különféle lakói, beszélgetnek, bevásárolnak, politizálnak, és így tovább. Tehát kialakul egy olyan ö, dolog, amit az érős egyszerülethez tudnánk hasonlítani, funkcionálisan működik ö, ez a, a városi minden is Van Valamikor ö, sok évtizedel ezelőtt egy bérházban például együtt laktak a gazdagok és a szegények. A, a, ez a bérház egy piaci e, kínálat keresett répülő valami volt, tehát a, a piac úgy néz ki az ingatlan piac, hogy vannak, akik sokat tudnak fizetni, vannak, akik keveset tudnak tehát akkor építek én, mint vállalkozó egy bérházat, az első emelet egy szép nagy utcai nyolcszobás e, apartman, ahol lakik egy most, aztán akkor utcai szárnyak egyre egy kevés kisebb és kisebb lakások és kisebb és kisebb volt, aztán végül a hátsó udvari szájmancs egy lépcső mellett pedig hát ilyen kis szutterin lakások, meg közös WC-velátott akármilsonák helyezkednek -e. Hát ö, akiknek levés pénzük van, de való lakni szeretnének, azokban beköltözködnek oda. Százim vezőtt nem jelentett problémát az, hogy ilyen módon egyetlen házban együtt élnek a gazdák és az egények. Ma már ilyen nem képzelhető el. A dolognak az első foka az volt, hogy a, a szegények beszóltak különféle a gazdagok kiaipítettek maguknak el itt városnegyedeket, de most már ott tart a dolog, hogy a gazdagok, mert már a, a, minden a rossz a rossz lelkismerete, nem akarok ebbe belemenni, de ez így van, és a rossz a lelkismeret az, az kiváltja a félelmet. Hát a gazdagok félelme most már a lakópark terjedtem, mert a lakóparknak a lényege a félelem. Tehát én bennélek egy emberi társadalomban, amitől félek. Most végső soron ez tehát nagyon egészség, de még annak a számára is egészséges, aki ott lakik a, a, a fegyveres örölt lakóparkban. Tehát a, ezek a Brazí, Brazíliában, amik talán a csúcs ennek a folyamatnak, mert ott a legnagyobbak a társadalmi ott a brazil milliárdosok így mondottan rettegnek, tehát az életük ott... Lehet mondani, hogy börtönbe ez a luxus börtön ez, mert, mert minden el van látva, de mégiscsak van valahol egy fal, van szöges van vannak örök, akik lőnek, hogyha valaki be akar jönni. És ha én hozzám akar jönni, de látok akkor 77 fél kell felmutatnia, hogy ő nem terrorista, hanem az én barátom. Igen, de hát szó, szóval jöjünk vissza azért a, a városba, vagy a belvárosba. Tulajdonképpen ami miatt ezt az egész, hát megbeszélést mi összehívtuk, az azért történt, mert olyan épületek jelennek meg folyamatosan annyi, ami a Budapesten a belváros közelében, amik miatt lassan Budapestek illetne írni az építészeti katasztrófáltal által sújtott terület címkét, hogy sorba vegyük mondjuk ezek közül néhányat a a rózsadombon ott égtenkedik az a szociáló, ami hat emelet magas. És amit rá alatt akarnak. Amit pontosan, pontosan. És ugye ahogy valamikor polgárműfici bátyja azt mondta, hogy, hogy hegyre nem lehet hegyet építeni, hát ha valaki megnézi különösen a Margit Hídról, vagy a Margit Szigetről ezt az épületet, körülbelül tömegében, majdnem akkora, mint a rózsadomb egészen el, elszörnyeztő, hogy ez, ez ilyen épület egyáltalán megépülhet, és ez a sorozat, hogy szinte alig van épület már, ami az építési előírásokat betartva épül meg. Ez persze nem most kezdődött, hiszen hegyre-hegyre építettek akkor is, amikor az MTI épületet megépítették a Naphegyen, és az az építész, aki valószínűleg az Orion űrhajó csodálatos kalandjain nőtt fel, és annak megfelelően ezt a főrmedvényt oda tervezte, ami egyébként szintén egy szinten magasabb, mint amit engedélyeztek. Ez az építész, utána a Calvin téren egy ilyen üvegfalanszter negyedet épített fel, ami, ami tényleg nagyon sok üvegpalota van és ezek között gyönyörű üvegpaloták vannak hát jó magam is ugye Bostonban, New Yorkban, Torontóban tényleg nagyon szépeket lehet látni de hát szóval ennél silányabb építményt még ebben a műfajban hát nem láttam az az érdekes, hogy úgy tűnik hogy ami a kávintéri téri üvegházat életi, hogy ott mintha a piac már ezt visszautasítaná tehát az egyik üresen álmos már amióta megépült, koszlott, poros izé, üvegek. A másikba beköltözött valami biztosító, de ami, a, ami úgy látom, hogy ami a múzeum felé esik, az továbbra is kiadatlan igen. no, ez szerencse, mert azt jelenti, hogy még élet bizonyos visszacsatolás a, a gazdaságban és az társadalomban, de egyébként meg kell mondjam, hogy a, a ráknak ezzel is megvan a maga e, e, e, eljárási technikája. E, a dolognak az a lényeg, hogyha ilyen szintre sikerült az egész város lero lerohasztani, akkor már jöhetnek nyugodtan, idősen ugyanan szara többi is, ahová mehetnének. Úgyhogy ezen a módon fog átalakulni, és e, ilyenfajta épületeknek fog megnőni piac kínálata, amikor minden ennél jobbat már lebontottunk, szétvertünk, átépítettünk, akkor majd megnyílik a lehetőség, hogy ezt is bérbe tudjuk adni. Tehát ez nagyon szép irányosan hogyan működik a rák pusztítása egy városon belül, tehát ami értékes annak, annak véget vet, és akkor innentől fogva ennyi lehetőség van. a Nagyvárosi Dilemmák című urbanisztikai műői hallják. Urbanisztika és káosz. Urbanisztika vagy káosz, a Budapestre gondolunk. Kolondzia Gábor Miklós Endre és Dékány Tibor a beszélgetőtárs. És a beszélgetés első felében hát elég határozott vonásokkal felvázoltátok azt, hogy, hogy ez a káosz ez milyen formát öltött én arra volnék kíváncsi, hogy ha egy ilyen ö, konferenciát is tartottatok, hogy vajon van-e valami kis remény arra, hogy ez lehet másképp? Azzal kezden most már murkor említettem, hogy sokat foglalkozott mostanában a rakpart a védeti miatt, és emiatt aztán a régi iratokat is böngészgetem. Hát kiderült, hogy Hát ugye tudva levő, hogy a, a már említett tanások, az 1970-ben alakították meg. És pár éve később, még tíz év se telt el, már támadások érték, már kezdeményezték a megszüntetését a közmunkotanásnak azon az alapon, hogy tulajdonképpen a feladatát már elvégezte, azt, amire héten hozták, az elkészült, és különben is és már csak akadályozza a szabad vállalkozást, akadékoskodik, és, és mit tudom én. Kivéték a támadást, de a indokás nagyon érdekes volt, már akkor ezen az 77-ben leírták, hogy azok az erők, akiknek ö, nem tetszik az, hogyha ö, egy rendetében esetnek a városban, hanem ő akarja meghatározni a pénzével, hogy mi épülhessen, azok akarják megszültetni a tanácsot, Tehát már akkor ezt, ezt átlátták szerencsére akkor ez nem következett be. Tehát azért hangsúlyozom ezt ki, hogy akkor is magánvállalkozás volt, spekuláció akkor is volt, de valamennyire koldából volt tartva, tehát hiába jött valaki akármennyi pénzzel, bizonyos hatalakat nem léphetett hát, bármennyi pénze volt. Na most, ha folytjuk a mai időszakra, akkor azt látjuk, hogy az építési szabályokat igazítják a beházó igényekhez. A legjobb példa erre, a, ezen a rendezvényen is szerepelt szosszálló épülete, ahol kisértetésen, időben is, meg, meg térben is hozzá volt igazítva a második kerület által létrehozott ö, rendezési terv, utána ezt a szót is már hát egyébként, majd attól aztán rendelhetesz szám a világ, akkor rendezési tervek vannak. Tehát rendezési tervet hozzáalakították ahhoz a beadványi tervhez, amit a beruházó kitalált. És számtalan ilyen példát lehetne mondani, tehát megint csak az van, farok csoválja a kutyát, tehát a beruházók igazgatják a város szabályozását, ami teljes abszurdum egyébként. erről már többször szó esett, hogy itt az a probléma, hogy e, e, módosígatják a, a szabályozást. Régen ilyen nem létezett. Ha volt egy e, módosítás évtizedenként, vagy több évtizedenként egy-egy, az átfogó, Ö, nagy ö, szempontok szerinti a, a város egészét átgondoló szabályozás volt. Akkor is voltak persze hibák, soha nem volt tökéletes, de azért é, ilyen egyen, egyénenként kicsipentések nem léteztek. Tehát az első, amit mondok, meg megoldás a mindenkire általánosan érvényes játékszabályoknak a megalkotása és betartatása. Ez alapvető, és ehhez még majd később hozzá fogom tenni a helyi igazéletet. Szóval, hogy érthetővé tegyem a dolgot. Tegyük fel, hogy én vagyok a legfelsőbb bíróság elnöke, és a keresztfiamat elkapták, amit óta betört egy bankba. Én, mint a legfelsőbb bíróság elnöke hirtelen hozok egy törvényt, hogy éjjel 11 és 1 óra között nem tilos bankba betörni. Ennek alapján a keresztfiamat nem lehet elítélni, mert a jogos hatás törvények szerint tette, amit tett. Szóval, lehet, hogy kicsit erős a példa, de ilyen módon tudtam szemléltetni az, hogy, hogy hogyan működik jelenleg a, a várostervezés. Hát ez a urbanisztika, az két az előbb, hogy hogyan lehet segíteni dolgokon, hát az urbanisztika ö, ö, szó akármit is jelent, de pontosan azt jelenteni, hogy miképpen lehet segíteni. Urbanisztika városnak valamilyen egységként szervezett egységben összefüggésében való tervezését és kar karbantartását jelenti vagy jelenteni, hogyha működne. Most az, hogy az urbanisztika működjön és ilyen módon a várost egységesen tudjuk kezelni és fejleszteni, ez az kell, hogy legyen egy olyan közhatalom, amelyik ezt a dolgot komolyan veszi, tehát szankcionálja is, tehát például betartatja a törvényeket, és bünteti a törvényeknek a megszegőit. Ez volna a dolgnak a lényege, és amikor ez a közhatalom felódódik, annyira megfoghatatlanná válik, hogy mit, hogyan kell kezelni, vagy, vagy a, a döntéshozóknak személyes érdekük fűződik ahhoz, hogy meghágyják ezeket az előírásokat, akkor jön létre az, amit káosznak nevezünk. Tehát ebben az értelemben lehet mondani azt, hogy ez a káosz, amik ezt kialakulni Budapesten, ez nem, a, nem is az építész és nem is a várostervezés kezdődő káosz, a centrumban, a döntéshozatalban kialakuló káosz, ami ide csupán csak átgyűlőzik. Úgy ezek az építészek vagy várostervezők természetesen korrekt és tisztességes dolgot is csinálnának akkor, hogyha muszáj volna. Tehát a tendencia az tulajdonképpen nem pozitív irányba vezet, hiszen Általában, például angol száz államokban a közigazgatáshoz van csatolva a, az urbanisztika. Tehát egyes, egyes régiókhoz, egyes városokhoz van csatolva az urbanisztikai tervezés. Magyarországon... Volt egy, egy nagy cég, amelyik az egész ország urbanisztikai kérdéseit kezelte, és volt egy másik cég, amelyik a fővárosét kezelte. Most mind a kettő gyakorlatilag megszűnt, illetve van, amelyik megszűnt, másikat megszét bombázták, és kis apró cégek folytatnak urbanisztikai tervezést. Na most a, ezt a két nagy céget nem lehetett megvenni. De ezeket az apró, apró mondjuk 3-4 vagy maximum 10 emberből álló kicségeket bárki hogy megveszi. Egy beruházó azt mondja, hogy ide tervez nekem egy olyan részletes rendelési tervet, amiben belefér az, amit én akarok, és ha nem csinálod meg, akkor mást fogok ezzel megbízni. Tehát megoldás van elvileg, csak sajnos a tendencia az épp az ellenkező. Előjeli. Most még mielőtt valaki következne dobálni ezekre a tervező cégekre, hadd mondjak a mentségre annyit, hogy ezek abból élnek, hogy megbízásra tervet csinálnak, és hogyha nem fizetik nekik a tervet, akkor éhen halnak. A őszámukra tervező irodák számára hatalmas védettséget jelentenek, hogyha nagyon szigorú szabályok és előírások volnának, mert akkor mondhatja, hogy kérem, én nem semmi értem, hogy ilyet csináljak, mert ezt csinálom, akkor fog fogják engedélyezni. De hogyha berúza, azt mondja, hogy a bíla csak ér rám", azt engedélyeznek, amit én akarok, mert megvettem a döntéshozókat, akkor ebben az esetben nem tud mit csinálni a tervező, neki meg kell csinálni azt a szakmédek és mert is azt a rocsmányi kártékony valamit, mert hogyha nem csinálja meg, akkor elveszítően a megbízás, vagy nem vezíti ki a, a pénzét. Tehát, tehát ezért mondom, hogy a, a igazi probléma, igazi káosz feljebb kezdődik, ott kezdődik, ahol a jogrend és a tisztesség egyáltalán kezd feloldódni a városban, és az ég egy világos, semmi sem lehet komolyan venni, mert kizárólag és egyetemesen a pénz diktál minden. Tehát a törvénynek hajtát kéne szerezni, amikor a, a egy nagyon szignifikáns példa volt arra, hogy átlépték a, a, az engedélyezési lehetőségeket. Ugye a Victoria Szálló, amit mindenki ismer, ami itt van Budán, világörökség területe, egy szinttel magasabbra építették, és bár hát enyhe kísérleteket tettek rá, de tulajdonképpen nem bontották le, ugye ez ma is ott áll. Tehát ez egy mementója annak, hogy a törvényt meg lehet szegni, nem történik az égvilágon semmi. Nyugodtan lehet mást építeni, mindami engedélyezve van, nem történik semmi, és szerintem minimum lenne, hogy a tervezőt kizárják az építész kamarából, aki olyan építészt, aki olyan épületet tervezett, ami ami a szabályozási terben nem illeszkedik. Mert hogy ez egy szakmai hiba? Ez szakmai hiba, és mm -hmm. az építész mondhatja azt, hogy kérem szépen, én nem ezt terveztem, én amit uh, beadtam engedélyezésre, azt terveztem, mondjuk én csak mm -hmm. öt emeletet terveztem, és hat épült, de gyakorlatilag ugye nyilván hogy a beruháza azt mondta, hogy figyelj, csinálj két tervet, az egyiket beadjuk öt emelettel engedélyezni, egyiket pedig megépítjük hat emelettel. Nos, a másik témakör, amit én szeretnék fölvetni, ez pedig a helyi közélet. Ugye önkormányzat önkormányzati törvény azzal kezdődik, hogy az önkormányzat az a helyi közösséget illeti. Tehát az önkormányzat alanya a helyi közösség, amelyik ezt a jogát delegálja a képviselőire. De innen indul. Tehát az önkormányzás a joga az a helyi közösségé. Na most, tehát a képviselő az a helyi közösséget képviseli, nem önmagát, és még kevésbé a külső beruházókat, vagy bárkit. Ez, erről már itt volt szó, de ezt minden alkalommal el kell mondani. E, és ezek a döntéshozó képviselők, akik a, még, még egyszer mondom a, a, a helyi közösséget képviselik, pedig kutya kötelességük, hogy ö, ellenőrzést, kontroll gyakoroljanak a szakaparátus fölött, amelyik ugye közvetlenül döntést hoz egyes ügyekben, mert ugye értemszerű, hogy egy képviselőtestület nem fog egyébként ügyben döntéseket hozni, hanem a játás fogja meghatározni, és a kontrollt végzi. Na most ezt, ezt kell jól csinálni, a szabályokat jól és a kontrollt jól végezni, és kőkeményen ö, ö, szám, számon kérni ezennek a betartását, magától, a szaka, szakaparátustól is ez a képviselőnek a feladata és nem pedig az, hogy a saját üzleti ügyeinek a, a segítsége érdekében lobbizzon. Na most itt van a dolog a lényege, hogy ahhoz, hogy a képviselők rájöjjenek, vagy ha netán elfejtették volna, hogy mi is az ő dolguk, az olyan helyi közélet kellene, hogy ez értésükkel legyen adva. Tehát az emberek ö, ö, tudatára hozzák a saját maguk általában, hogy képviselőiknek, hogy nekik mi a szándékuk, hogy nekik igényeik vannak, hogy nem mindegy, hogy most a, a, hogy néz ki a város, nem mindegy, hogy zajosa, nem mindegy, hogy büdöse, ö, és itt tovább. Tehát igenis vannak igények, minden, hogy régen ez természetes volt egyébként, hogy megjelent egy bizonyos igényszint. A város polgárai részéről jelent meg az igényszint, és ezek után ez átvent a valóságban is, mert hiszen másképp nem is történhetett, mert hogyan vette volna ki magát. Tehát az lenne a, a nagyon fontos, hogyha több visszajelzését kezdne, a polgárság nagyobb aktivitás mutatna a tekintetbe, hogy számára fontos az, hogy milyen környezetben él, félti a városát, az értéketnek a vesztét sajnálja is itt tovább. Tehát a városvédelem, a környezetvédelem, általában az értékvédelem, mint olyan, és az új értékek teremtése, ez egy ö, ö, megfogalmazott szándéka legyen a helyben lakóknak, és ez érvényesüljön is. Most hát persze lehet kifogásolni azt, hogy milyen rettentő kicsi Magyarországon az érdemi közélet, és hogy az emberek mennyire nem hajlandók megnyilatkozni közügyekben, valóban ez a tényhelyzet. De azért lássuk ennek a dolognak a mélyebb okát is, ami nagyjából a közmondás fejezi ki, hogy a kutya ugat a karaván halad. Tehát, amikor az ember rájött arra, hogy teljesen mindegy, hogy mit mondja, mit csinál, mert az ég egy világ, hogy nem törődnek vele, senki nem törődik vele, akkor előbb-utóbb elmegy a legtöbb embernek a kedve attól, hogy valamit is csináljon. Tudnék, mondjuk egyetlen kivétel, el, ami a helyi népszavazásra az egy alkotmányosan előírt lehetőség arra, hogy netán egy nem szeretem testületi döntést a a lakosság felül tudjon írni. Tehát az egyetlen dolog az elmúlt 15 évben, hogy fel tudok hozni, hogy, hogy megjelenik a helyi aktivitás bizonyos ügyekben. Tehát az alkotmányban annak idén szerencsére nem felejtették el ezt a dolgot, hogy a népszavazás felülírja még a választott testületnek a döntését is. Ez egyébként az országos népszavazás is igaz természetesen. De maradjunk helyben. Tehát a, a helyi népszavazással bizonyos dolgokat el lehet érni, de meg kell mondjam, hogy ennek a törvénynek a, a végrehajtása már meglehetősen súnyi és ellentmondásos módon került be a szabályozásba. tudjuk helyi népszavás lebonyolítása a helyi önkormányzat hatás hatáskörébe van delegálva. Tehát magyarul annak kell az egészet lebonyolítani, aki nagy valószínűleg szerint ellenérdekelt a dolgokban, viszont az ő határozó ellen szólt a helyi népszavazás ez az egyik furcsaság a másik furcsaság meg a következő Így, 2002 vagy 2003-ban volt nem tudom pontosan egy, egy országos népszavazás arról, hogy Magyarország csatlakozzon el az Európai Unióhoz. A népszavazásnak azt hiszem 28-29 os volt a részvétele, és ezzel együtt a népszavazás érvényes volt, és ezt a lépést, ami mondjuk ö, ö, ö, egy évszázad meghatározza a Magyarország jövőjét, ezt a magyar nép érvényes döntésnek lehetett elfogadni. Na, minden rendben van, nem akarjuk kifogásolni ezt a dolgot, hanem megegyezném, hogy egy ilyen száz éves ö, ö, ö, egész országot érintő döntés ez elég volt 28% de egy helyi népszavazáshoz Igen, vagyis tehát ahhoz, a 28%-nek körülbelül a fele, tehát mondjuk 14-15% a lakosságnak szavazott ténylegesen igen, igen, igen. Most fület le nem, attól, hogy, most hogy nem vitatjuk azt, hogy nak azonos uh, 20 vagy 25 20%, százalék 20 százalék azonos Na mindegy, mindegy, hát belolgojunk, ezen uh -huh. rendben van érvényes. A dologban az a furcsa, hogy arról van egy helyi népszavadás, hogy ezt a kiserdőt vajon kivágják-e, és egy betonzó plázát építsenek a helyébe. És ennek a népszavadáson a részvétel 49%, százalék, akkor az nem érvényes. Tehát a helyi népszavazásnak a kritériuma jóval súlyosabb, uh -huh. mint egy országos Értem. szavazási. Uh -huh. Most itt van rettenően nagy gyermek, és is sok visszaélés is történt éppen emiatt a különféle helyi népszavazások ügyében. Na most ebben a dologban az az igazán rossz, hogyha valamivel el lehet az embereknek a kedvét a dolgoktól. Hát ilyennel aztán igazán nem lehet venni. Most mi van akkor, hogyha a társadalomnak elmegy a kedve, hogy bármibe is beleszóljon? Roppant tetsző láthatjuk, mi van ebben a percben. Átveszik a hatalmat azok a nagyberesztők, akiknek pénzük van ahhoz is, hogy őt és dolgokat megveszegessék. Megveszegetés azért is könnyen fog menni, mert én semmi szankciója nincsen. Az egész város tudja rólam, hogy én kaptam 10 millió forintot és ebbe, hogy ezt a valamit elintézem, és akkor mi van? Mindenki tudja, még, még újra is fognak választani, mert azt mondják, hogy most ez ugyan egy disznó, de aki utána ön biztos, az se lenne jobb ennél. Most ez viszont már a ülésnek a, a, a, a mélypontja, és errefelé tart sajnos most a, a, a magyar helyi társadal. Nos, itt a játékszabályok azok ugyanúgy érvényesek kell, hogy legyenek magára a képviselőkre is. Tehát vannak erre is vonatkozó lehetőségek, például a visszahívhatóság, ami elméletileg, de csak elméletileg érvényes volt az előző érában, a vége felé használták, és egyszer kétszer ezt, amikor a helyzet már olyanná vált. És ez jónak is tűnik, csak az a félelmem hogy ebben a mai szélsőségesen kielezett helyzetben, ami most van, megosztottságban, ezt ö, ö, politikai célokra használnák föl. Tehát nem közéleti, nem különösen nem helyi közéleti ö, ügyek lennének ö, csak, hanem egyéb más ügyekre, mint lehetőséget. Tehát egyszerűen nagyon nehéz ö, jó ö, hogy mondjam, tanácsot mondani, hogy konkrétan milyen eszközöket vezessünk be Ugye Magyarországon a nem közvetlen demokrácia, hanem képviselte demokrácia van, és az egész szabályrendszer, az egész piramis erre épül föl, a képviselte demokráciára, és ennek aztán olyan szélsőséges kirengései vannak, amiket a bandi is mond tehát most mondhatnánk azt, hogy a, a felelőssége kell appellálni, a képviselő képviselők ugye, akik esküdtesznek, amikor őket beígtatják, tessék szívesen komolyan venni azt, amit megesküdnek, ugye általában hozzáteszik azt, hogy Isten engem úgy segéljen akkor tessék szélesen ezt is komolyan venni, ilyeneket lehetne tulajdonképpen mondani, tehát ezek ezek végül is komoly dolgok lehetnének, hogyha ha komolyan venni a saját magunkat igen, és hát szóval vannak olyan alapvető elvek, amik nemzetközi szinten tulajdonképpen szentnek tekinthetőek, például az alulról jövő kezdeményezések. És hát voltam például egy konferencián, ahol egy a városok terjedésének a megakadályozásáról volt szó, hiszen az egy alapelv, hogy ugye, hogy megvan fogalmazva, hogy stop urban spreading, tehát hogy a a városok terjeszkedésének legyen egyszer vége, mert nem lehet aműba, és most ami szintén ugye Budapestnek a, különösen a város nyugati kapujában Buda őrsel, török egyben egybenővésével kapcsolatos, az szintén egy, hát tulajdonképpen urbanisztikai szempontból botránynak tűnő folyamat, és itt ebben végül is valahol az a, az a szörnyű, hogy Magyarországon nincsen, nincsen olyan urbanisztika, amelyik a bevásárlóközpontokkal lenne kapcsolatos. Tehát, hogy egy példát mondjak erre, az, hogy az első svájci migró cég megjelent Svájcban, az egy tíz éves tárgyalásolazatnak az eredménye volt. Tíz éven keresztül egyeztettek. Arról, hogy az a bevásárlóközpont mit fog, tehát tételesen leszabályozták, hogy a tejek azok francia kormányzattal uh -huh. igen. Úgyhogy a bevásárlóközpontok engedélyezésénél egy megfelelően hatalmas összeg van arra, arra a célra előirányozva, hogy az engedélyezési eljárásokra használják fel. Mivel Magyarországon ilyen, ilyen eljárások nincsenek, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy beruházónak van egy kerete arra, hogy hogy, hogy egy kicsit durván fogalmazzak, ugye a, bevásár, a bevásárlóközpont érdekében megnyerje az önkormányzatot. Ugye úgynevezett alkotmányos költség. Hát igen, ezt így is lehet nevezni, és ennek előbb pénznek lehet <gül> <gül> <gül> igen, Megyük nyíltan. Igen, ennek következtében nálunk, hát hogy finom, még az, az alulról érkező képviselet, bizárt. vagy kezdeményezésekben sem bízhatunk, mert sok helyen ugye olyan rendszer van, hogy azt mondja a polgármester, hogy hát négy évig vagyok, vagy nyolc évig vagyok polgármester, hát hogy nekem a családnak az anyagi jólétét most kell megalapozzam, és ennek megfelelően viselkedik. Na most én nekem olyan érzésem van, amikor ezt mondjátok, hogy hogy aki tudja a megoldást, annak keletkezik egy felelőssége. Van egy telefonunk. Megkérjük, hogy mondja el a véleményét, csak elő kell vegyük a feje csak ugyan itt alul vannak, de az egyik ide be van ragadva, hogy Háló szervusztok, vagy Jó napot kívánok, akinek így, akinek úgy. Én egy rövi, röviden mondanák valamit. Jó. Ö, én úgy látom, hogy az a középkori ö, gondolat, tehát a, vagy, vagy feudális gondolat jön el, hogy ha én adom a kenyerét, akkor úgy táncelni, hogy én fütyülök. És ez, ez működik, ez kezd működni itt ebbe a, ebbe a vadkapitalista rendszerbe, én központú rendszerbe, ö, az én központú rendszer visszajut ugyanodahova, ahonnan elindult. Mert, hát kilóra megveszik, kilóra megveszik a, a helyi önkormányzatot kilóra megveszik, a fővárost kilóra megveszik, a, a felső vezetést stb. stb. stb. És, és ez tényleg csak oda vezet el, hogy teljesen káosz alakul ki a városba. És a koncon fognak marakodni, mint hogy egyszer már kifejeztem egy évvel vagy másfél évvel ezelőtt idéztem egy helyi monográfiából, hogy hát Alispán felé levelet írtak a helyi virilisták, hogy hát azért már ne csinálják azt a városvezetés, hogy csak az ő fejük fölött ingatlan spekulációznak. A külvárosi, most jelenleg Külváros Pest terci, a monográfiájáról beszéltem. De amit a keménykedés megy, ha mondjuk Csepel felső sziget csúcsának a dolgát nézzük, ott is csak én szerintem a koncon való marakodásnak a, a beijesztése volt, hogy ö, bírósághoz fordulok. Mert itt a törvények sem határozzák meg tisztán pontosan, hogy kinek mi a feladat, kinek mi a célja, hogy és ki, kinek meddig terjed a hatásköre. Hát lehet, hogy ott ő fognak valamit építeni, mi nem fog nekünk vetteni, mert ott is megkerülik majd a helyi önkormányzatot, és akkor na, nagy, a Na, okay. Köszönjük szépen, sajnos ez valóban, ez egy nagyon aktuális és nagyon valós példa, ez a Csepel, Csepel szigetnek az északi csücske, ez valójában tulajdonképpen egyrészt botrányos, másrészt azt mutatja, hogy a fővárosban a az önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között nincsen tisztázva a, a, a jogkör, ami hát számos egyéb botrányhoz is vezethet a uh -huh. továbbiak során. Hát euh, még a Cseppel-Szigestúcsról annyit, hogy ez mutatja, hogy egy megoldatlan problémá hogyan köszön vissza sok év múlva hatványozottan. Ez egész probléma euh, megoldásra kész állapotban volt a 90-es évek elején. Arról lett volna szó, hogy építenék el egy olyan hidat, amelyik a Csepel-Szige is érinti, ott megy át Budára, és akkor ebben az esetben ez az egész területet azonnal rendezni lehetett volna, most egy szabályozott, jó beépített megfelelő gazdákkal rendelkező terület lenne. Most pillanatilag a dolognak az annyitja, hogy ebben a percben megvettek, mit tudom, 10 milliárd forintért területet, ami amikor ezek a nagy létesítmények, infrastruktúra, ö, ö, metróvonal meg híd meg fog épülni, ennek ez legalább a 20 szorosát fogja majd érni ez az egész terület, és ez a 20-szoros értéknövekedés, ez azért a beruházói, aki most, ha szabadimon bagoljét megvette az egészet. Na most, mert ezt látja mindenki vakaróznak is, én nem tudom most mit kellene, vagy mit lehetne csinálni, egyet viszont tudok mondani, ezt a mulasztást tizednéhány évezőt elkövették, és ez most visszaüt. Kirántottak a zsebünkből egy-néhány milliárd forintot. Hát, ez volna az értelme a megfontolt tervezésnek, mert aminről én veszélek, az a megfontolt tervezés, ez rendelkezésre át a 90-es évek elén, de ezt az urvonycikai megfontolást elvesztették a fülük melle. Itt köszönt viszont. Tehát Ezért volna lényeges az, hogy szervezetten is átgondoltat csináljuk a terveket, és ne hasraütéssel csináljuk, kérem ez a vége, ha hasraütéssel csináljuk, akkor ebben az esetben minden ilyen akcióban kizálog a rákos szövet az, vagy a rákos sejt az, amelyik rögni fog és learatja a használt a dolognak. Az egész szervezet pedig ráfizet. Nos, hogy azért beteg, ennyire beteg van egy helyzet, akkor én úgy gondolom, hogy alig lehet elvárni az, hogy az megpróbálja magától meggyógyulni. Tehát, tehát, ha ezt most úgy hallgatjuk a ti szavaitokat, hogy ez egy, mondjuk egyfajta üzenet egy önkormányzatnak, vagy a vezetőknek, vagy emberek, hát változatok meg, akkor azt mondom, hogy szerintem hiába beszélünk, és hiába beszéltek, mert az, aki benne van abban a rendszerben, ami, ami, ami rossz, és nem is látja a megoldást, az nem fogja tudni megoldani ma Ezt az fogja megoldani, aki őt oda küldte. <gül> tehát magyarul valószínűleg egy lépéssel ö, alacsonyabb szinten kell elkezdenünk, vagy egy másik oldalról, tehát egy, egy sokkal inkább a, a civil világ erejével lehet ezt, hisz valakinek ezt ellen a törvény végül is lehetőséget ad arra, hogy beleszóljon, ellenőrizze, hangját halyassa, a médiában ezt állandóan napirenden tartsa, maga a civil polgár. Hát ő... De egy civil polgár egyénként persze gyengének érzi magát, és, és, és ő, úgy gondolja, hogy hát ez nem az ő dolga. A civil polgár nem csak egyenként gyenge, egy csapatos turist gyenge, tekintettel arra, hogy már megszokhattuk azt, hogy teljesen mindegy, hogy mit mondanak a civil polgárok, mi akkor is, hogyha netán sokan vannak. Néhány évvel ezelőtt az egyik fővárosi városatja, egy magas beosztású politikus egy beruházás ellen tiltakozással kapcsolatosan azt találta mondani, hogy törvényt hozunk arról, hogy az emberek ne szavassanak bele a beruházásokba. Na, furcsa dolog lett volna, de mindesetre nem is lett ilyen törvény, egy még nem lett. De mindesetre jellemző, hogy milyen srófra jár a döntéshozóknak az agya. Tehát ez a felelős politikus ez egészen komolyan gondolta azt, hogy neki jogában áll, és módjában van arra, hogy ilyen módon szabályozva, és magyarul leköpje a társadalmat. Nem vagy gyerek, ha ne nem tetszik, akkor lehet négy év múlva. De legállítok. nem lehet, hogy a, a felelős vagy felelőtlen politikust egy felelőtlen polgár választja meg? Na Mert valaki... Ő. Itt hogy egy... mondjam, tehát ha valakit lehet manipulálni, az a saját tudatlanságának a itt, itt jön be nagyon fontos momentum, ugye egy sokszor említettük már, hogy ugye pontosan a képviselő demokrácia miatt négy évenként egyszer fontos a mi véleményünk. Na most, speciál, most pont azt az évet éljük, amikor éppen fontossá válik a, a választó polgárak véleménye. Két választás is lesz. És ilyenkor nem tudom megmondani egyébként, hogy az önkömáltávárás időszakára lesz-e érdemi alternatíva a jelenlegi város irányításnak, mert eddig mindig az volt a problémá, hogy egyszerűen nem volt miközül választani, és inkább aztán a polgárok azt mondták, hogy ezzel, ezt már ismerjük, maradjon mert most mennyivel ennél jobb a másik. Szóval Budapest neked ágfenéje volt. Hát azért a elő lehet húzni a kalapból. De még ezért nem olyan húztak elő. De előhúzott elő elő nap a állok is, és mondjuk a közszársági elnök is nem a pártok húztak elő valakit Tehát a, a kalapból. Tehát ez, ez, ez, ez a kísérlet, ez, ez gyakorlatilag azért működőképpen. Ilyen nekem múlik a dolog, mert akkor a választapolgárak érdemben tudnak dönteni abban, hogy a, már 16 éve azt kell mondom, a folyamatos várospolitikán, amire már ilyen, város életében 16 év az hosszú táv, mindenféle városi folyamat szempontjából is már érdemben lehet megítélni, hogy mere, milyen irányba mennek a folyamatok, a polgárok eldönthetik, hogy ez jó irányba vannak, vagy nem jó irányba, amennyiben van érdemi alternatíva persze. Igen, tehát az az érzés, hogy ha azt gondolja a civil lakosság, hogy, tehát a civil polgárság, hogy legyen rend, legyen rend, és ennek látnak valami, látnak valakit, vagy látnak egy, egy pártot, vagy egy személyiséget, aki ezt meg tudná testesíteni, akkor lenne esélye annak, hiszen politikai akarat kell mindazol a döntéshez, aminek a nem létét most gyakorlatilag itt kifogásoljuk. Én az, az, a, az motoszkál bennem, hogy, hogy úgy látom, hogy ti vagytok a sajátos köztes helyzetben vagytok. Mert ti vagytok a tudósai egy témának. Ezt, ezt a véleményetekkel megfontoltan, alátámasztva el tudjátok mondani, meg tudjátok indokolni pontosan, és helyes érvekkel, hogy... hogy mit láttok rossznak, és miért van úgy beleértve itten azokat a, a törvényi vagy politikai vonatkozásait is, hisz ez a dolog nem csak egy műszaki kérdés, hanem, hanem egy abszolút egy társadalmi, politikai, mindennel megspékelt kérdés, és ezt ti ezerszer körül és van véleményetek. A helyzetetek pedig hát annak a sajátos, független értelmiségének, vagy tudósnak a helyzete, aki tulajdonképpen csak az igazság befolyásolja, azt kutatja, és ezért talán lehetőség van arra is, hogy egy olyan helyet foglaljátok el, vagy foglaljunk el, ahol ezt az igazságot lehet egyedül képviselni. Ami azt is jelenti, hogy, hogy, hogy például lehet fórum a beruházó és az önkormányzat között. Vagy a beruházó önkormányzat és ez a ez a szellemi erő, amelyik mögé utána felsorakozhatnak a polgárok, mert megérthetik ennek a, az értelmes, mi volt. Tehát hisz, én azt hiszem, a hallgatóink soha egyetlen egy negatív vélemény nem kaptunk, hanem azt mondjuk igen, igen, így van, milyen jó, hogy végre hallhatjuk ezeket a dolgokat, sose beszélünk róla. most ez nagyon fontos, amit mondtál, és ezek a problémák persze megvannak más országokban is, a, a, a fejlett társadalom nyugati országokban is megvannak, de ott kitaláltak a megoldásra valamit, és azért mondom ezt, mert önmagában véve a, a lakossági részvétel vagy, vagy érdek mindenféle önmagában véve nem sokat ér, hogyha nincsen mögött egy olyan intézményi rendszer, amelyek ennek a működését biztosítja. A demokráciával kapcsolatban általában meg kell jegyezni, azt, hogy egy működő demokráciának legalább a fele egy működő demokratikus intézményi rendszer. Ennélkül nincsen demokrácia. Na most jelen esetben arról van szó, hogy az ilyen típusú beruházások ezekben az országokban nagyon jó szabályozott eljárási rendben mindig egy lakossági fórum elé tartoznak, illetőleg a beruházás csak egy ilyen fórum vagy vitasorozat lebonyolítása után. De általában ezeket meg is tartják? tartják, mert tudjuk, ha nem tartanák meg, akkor bárki elemet a bíróság, hogy a bíróság az egészet hogy. Nálunk még a hirdető táblán van ilyen az oszlop mögött. Igen, de ezt meg lehet tartani úgy is, például a weston a lakossági fórumát. Igen, de bocsánat, nem is meg lehet között. tartani. De, de hát meg is például a karácsony megvan. és szíveszter között, csak éppen senki akkor nem ment el. Hát hát, itt jön, ő, hogy a polgárnak megvan-e az az ébesség, hogy azt mondja, hogy ezt nem, ekkor és ekkor követelem, hogy tartsuk meg és 5000 lesz legyen ott. Szívlog az éberség, de jogi uh -huh. garanciák kellenek. Tehát uh -huh. a, a nyugati országokban azért nem szilveszter éjszakányi pinceiségben tartják lakossági fórumokat, mert akkor ezt is meg lehetne óvni. Uh -huh. Szóval ez ilyen, ilyen dolgokat, ilyen manipulációkat nem lehetne csinálni, nem azért, mert a polgárok éberebbek, hanem azért, mert a jogszabályok nem teszik le. Egyébként ezek nem megtámadhatóak az ilyen, hogy mondjam, formális intézkedések, Hisz az a törvénynek a betűjének eleget tesznek, de a szellemének nem. Hát ez az a betűnek mm -hmm. elég, tesz akkor már attól kezdve a bíróság ugye azt nézi, hogy. Bocsánat, az hát, hát, ha azt már, akkor minden törvénynek megvan ez a szelleme, amit Most ugye a... nem látunk, de az értelme miatt szükséges e... érvényesülni. Most miatt. a Magyarország egész jogrendjére sajnos jellemző az, hogy törvények gumiból vannak, vagy pedig az Isten tudja, lehet, hogy nem is a törvény van a gumiból, mert miértünk másoknál jobban a jogfacsaráshoz, de egy biztos, hogy a hatályos jogrend alapján Magyarország szinte bármit is bármelyiknek az ellenkötés meg lehet csinálni, egész csak attól függ, hogy van -e egy megfelelő ügyvédem hozzá. Szóval a, a ügyvédek biztos jól keresnek aztán ezen a dolgon, mert szinte bármit el tudnak intézni a, a jogfacsarással, de, de esetre ez természetesen az igazi jogrendnek a paródiája. Szóval itt az a, a, tehát közben az merült fölbenem, hogy ez az egész lehetőség ami most ebbe az évbe van. Tehát az civil társadalom felé, felé ébresztése, vagy inkább az, hogy hogy öntudatra ébresztésének vannak lehetőségei. A szakmai, a szakembereknek is nagy felé van ebben, éppen a felé akik, hogyha nem szólnak, akkor árulók, vagy a vérkesök közszinkos a kenéma miatt. Ugye mi igyekszünk elkerülni ezt a csapdát, és nagyon hát, örülünk ennek a lehetőségnek, hogy a civil rádió ennek a teret ad, ennek a lehetőséget ad. Több ilyen fórum kellene, a szakmai testületeknek is jobban kéne működni, beleértve a Magyar Urbana is egyébként, amelyik nem elég, hogyha most egymást meggyőzzük a szakemberek, igenis kifele is annak kell legyen a hatása, meg kell nyilvánulni, és ö, a régi veszőparépám egyébként, hogy ahogy a ö, újságban megjelenik építészeti kritika rendszeresen, a loktogonműhely tollából is nagyon jól megjelenik, ugyanúgy, sőt, még inkább fontosabb lenne, benne, hogyha lenne urbanisztikai kritika. Ezt minden alkalommal elmondtam a, a urbanisztikai is, hogy ö, kéne, hogy legyen urbanisztikai kritika, hiszen a legnagyobb problémák, a le bajok ezen a téren vannak, hogy felhívjuk a, a nem szakemberek figyelmét, hisz ez a lényeg, nem egymás kell minket, nekünk meggyőzni, a, a, azokra a negatív dolgokra, a, amiket el kell kerülni a továbbiakban, hiszen nem várható el egy más szakmabelitől egy más állampolgártól, hogy egységbe egységben átsa a dolgokat. Ő fog látni, hogy már megint nem megy ez a hülye előtte, már megint piros lámpa, már megint dugó van, és nem látja azt, hogy rossz város, tervezés, rossz város miatt van mindez. Vagy, és így tovább. Tehát meg kell nyilvánulni, meg kell szólalni kifelé, ki kell bújni a szakmai elefántcsontoronyból, és ezeknek a médiumait, a lehetőségeit ki kell használni. Igen, szóval a civil társadalomnak az, az lenne a fontos szerepe, hogy ezt az agyonpolitizált közhangulatot egy kicsit a saját érzéseivel és saját elvárásainak megfelelően alakítja. Tehát egy borzasztó nagy probléma szerintem Magyarországon, hogy ugye vannak a politikai választások, és utána a néhány hónappal az önkormányzati választások. Na most, az önkormányzati választások messze menően túlpolitizáltak. Tehát nem a valódi város érdek, érdekek mentén polarizálódnak, hanem a pártok, pártok mentén polarizálódnak, és... Uh, Hát ismerő is a választási harc folytatásán tekintik. Pontosan a revans lehetőséggel. Hát, most mondjak egy történelmi uh -huh. példát. A második világháború előtti évtizedekben Magyarországon természetesen több pártrendszer volt, a Budapesten is pártok voltak, pártok működtek, volt választási küzdelem Budapesten minden, ahogy ez szokott lenni. De annak ellenére, mindenféle pártok a Budapesten, lényegében az egész főváros vezetés mentesen és lényegében párcsámages módon tudott működni, egyszerűen azért, mert voltak közügyek voltak, közérdekek, és ezt a fővárosi közgyűlésben résztvevő pártok megértették, tudomástól vették, és nem a pártok mentén, hanem lényegében a lakosság érdekek mentén ö, ö, intézték a várospolitikát. Tehát tudjuk, hogy ez a már egyszer Budapesten is létezett dologhoz kellene visszatérni, amikor a, a pártok vannak ugyan, de maga a várospolitika az nem pártérdekek szerint megy, hanem nyilvánvaló, fölismerte alapvető városi érdekek szerint. A, annak idején ilyen Istvánnak, aki a, a legjobb a, polgármestránát tartunk a mai napig is, 1906-18 között volt a Budapest polgármestere. A, nem neveszek erre a utcát egyébként, kitűnő ember volt, és Harrel Ferenc, hát ő kő, maga köré vett egy ilyen agytrösztet aty, a legkiválóbb koponyákból, Uh, úgy, mint a Piker J. Gyula, Ferenc, a Harrel Ferenc, a Bolgárelek, a Szabó Ervén, és itt tovább. És, és annak idején már idős korában megkereszték a Harrel Ferencet, hogy hát a, a, a, milyen módon politizált. Azt mondja, hát én nem voltam politikus kérem, én szakember voltam. Pedig egyik helyettese volt az a város akkori polgármesterének. Ő úgy tekintette magát, mint szakembert, és ez a természetes volt abban az időszakban. A politikus az a, a politikus, aki tényleg kimoltan pártügyekkel foglalkozik, ő már, mint a város második harmadik embere, magát mászlakemene tekintette. Mm -hmm. És akkor működött jól a város. Most meg nagyjából már a város házaportása is például. <gül> Tehát most legyen ez a felemás <gül> befejezés <gül> azzal a kívánsággal, hogy persze azt szeretnénk, hogy ez nem így folytatódna, és ne így legyen. Két hét múlva ismét jelentkezünk Miklós Jendre, Nikány Tibor Kolendzsiák Gábor volt itt, Bánya a búcsúzik, nagyvárosi dilemmák.